Väntan är över för nu är det äntligen dags för ett nytt radio framåt. Det här är avsnitt 68 som sänds live torsdagen den 13 juni 2013. Varmt välkomna till Radio Framåt och varmt är det. Idag har vi haft uppemot 30 grader här i Berlin. Jag heter Dan Eriksson och jag har som vanligt med mig Jonas Dier. God kväll, god kväll. Vi har tyvärr inte med oss Magnus Söderman ikväll då han har fått lämna återbud på grund av sjukt barn. Men vi ska väl försöka klara av det här ändå Jonas. Det ska säkert gå bra. Och om ni undrar varför Jonas låter så oerhört vacker på rösten så är det inte bara på grund av halstabletter utan han har också en helt ny mikrofon tack vare en donation från en av våra lyssnare. Som vi är mycket tacksamma för. Mm. Så det, jag hoppas att ni hör skillnaden på ljudet och jag hoppas framförallt att vi slipper att, att du försvinner mitt i samtalen. Absolut, jag kan säga redan nu att äh, jag hör en enorm skillnad på, på ljudet. Mm. Både när jag själv pratar och, och när jag prata. Mm. Ja, jag, jag så jag hoppas att lyssnarna också. Märker skillnad. Ja, um, Nu har vi inte sändt här på ett tag. Um, det har ju blivit. Um, ja, både i måndags då. Så var vi tvungna att ställa in. Och sen i torsdags så var det ju planerat att vi inte skulle sända. Så det betyder att vi har en hel del att snacka om. Men uh, anledningen till att vi inte sände i torsdags. Och till viss del även i måndags. Var ju att både du och Magnus var och hälsade på mig här nere. I Berlin. Precis. Precis, det var ett väldigt, väldigt trevligt och givande jo, alltså. Sök. Man ska ju veta, det har vi tagit upp tidigare, men, men att vi tre känner ju inte varandra egentligen privat sen innan Radio Framåt. Nej. På det sättet, vi har ju stött på varandra under mm. det här halva året. Men aldrig umgåtts liksom sådär. Så. Nej, så att det var kul att kunna umgås lite mer på det sättet. Jag vet inte vad du annars hade för intryck av, av den här helgen i helgen i Berlin, i rik rikets huvudstad. Förutom att det var, det var väldigt trevligt. Och, och, um, det var länge sedan jag var i Tyskland. Jag tror senast jag var i Tyskland på, på allvar var just i Berlin. Mm. Det var en vecka för snart 20 år sedan, 19 år sedan tror jag. Ja, precis, det var så precis jag vill, Efter muren hade fallit. Ja, Några år efter ja. sådär. Så det, det var fortfarande en, en väldigt stor skillnad mellan öst- och västberlin. Mm. Mm. Det där har ju jämnats ut nu, även om man fortfarande kan märka. Um, de skilda delarnas historia i respektive mm. arkitektur och, och, och sådana saker. Men, men det, det var en väldigt, väldigt skillnad. Då var fortfarande Östberlin väldigt nedgånget och väldigt. Uh, mm. Ja, det har ju röstats upp liksom. mycket. Och man, det är också så att man brukar säga det att uh, alltså i till exempel Östtyskland så är det mycket bättre vägar än i Västtyskland idag. Mm. För att man har satsat så mycket på att renovera och så. Mm. Uh, men. Uh, Jo nej men det, det är fortfarande stora skillnader Man märker också skillnad Det kanske är lite mer när man bor här Men man märker också skillnad i mentalitet Hos eh, folket alltså Både bland öst och väst mm. Och det är intressant att se hur snabbt Människor ändå formas eh, Och eh, tar på sig Ny identitet för att det är fortfarande Så bland tyskarna Att de är liksom lite misstänksamma mot varandra Öst och väst mm. eh, Och östtyskar gillar egentligen inte Västtyskar så mycket men gäller det även alltså, Yngre generationer Nu umgås jag inte med så jätte Jätte unga människor ja, men, men de flesta liksom. Som jag känner är vi födda 70- och 80-talet mm. Men de har i alla fall Vuxit upp lite grann när muren stod mm. Men um, Jag vet inte hur det är med nästa generation Men det, är konst, alltså, det känns ju nästan lite konstigt Att det även är så bland nationalister Att öst inte gillar väst och så vidare Men ändå så är de tysk nationalister Så att säga Mm. är det så att Östin inte gillar väst det, det, det vet vi att det finns en liksom misstänksamhet där men är, är det är det omvänt också är, är det ja, fast från, ja, det från väst är det mer att man ser ner lite på Öst det är lite, de är lite smutsigare lite. Mm. det är mycket högre arbetslöshet och så vidare mm. Men en, en rolig sak nu är att du har ätit mätt brötchen. Det snackade vi om redan i bland de första avsnitten här Vem som skulle vara först av dig och mig För jag hade inte ätit mätt och du hade inte ätit Haggis mm, så är det Och när ska du äta Haggis? <laughs> jag vet inte jag får, får fundera på det Det är en tidsfråga bara i alla fall. Ja. Jag tror jag har smakat på någon typ av Haggis Som inte är riktigt, riktigt äh, äkta så att det, det är en sanning med modifikationer där att jag inte har smakat på det alls. Mm. Men, men och jag vet inte riktigt vad kriterierna är. Men, men hur som helst, det, det, det kommer. Men nu var det i alla fall lite och du dog inte av att äta rå fläskfärs. Nej, det är ju annars ett sånt där no-no. Mm. Um. Men tyskarna verkar ju friska. Eller ja, det vet jag för sig inte. <laughs> det är en diskussionsfråga. Mm. Um. Men eftersom vi inte har sändt nu på ett tag så hade vi sagt här att vi ska sända lite längre idag och det får vi se hur det blir. Vi har ingen fast tid där vi kommer sluta. Men nu när vi bara blir två så vi får se hur länge vi klarar oss helt enkelt. Det är inte säkert att vi kan, kan infria det. Sen, sen får jag också säga att jag brukar vara på de bästa av dagar brukar vara ganska oförberedd när jag äh, sänder radion. Och jag har inte riktigt hunnit komma i gängorna. Jag kommer alltså jag kom hem i måndags um, Och det var väl huvudskälet till att vi ställde in Jag, jag fick säga att jag um, Jag grejer inte det, det hinns inte med Helt enkelt mm. för, Nej, jag kom jag, precis, hem jag, för mig var det också Jag var, hade tagit semester två dagar Och mm. satt på kontoret fram till nästan 19 mm. Så det, ah, det gick inte helt enkelt Nej jag, jag kom hem till tomt hus för min, min fru uh, Den hemmavarande dottern var Någon annanstans Så att uh, Ja, det, det, det funkar inte. Men eh, hur som helst så, så jag har inte hunnit förberedas sig jättemycket eh, ikväll heller. Vi, jag hoppas komma, komma upp i fart så småningom här under andra halvan av, av juni men hoppas att ni har överseende med det så länge. Det ska nog inte vara något problem. Eh, vi kör någonting som vi brukar köra på måndagar men eftersom att det inte sänder i måndag så kör vi det idag istället. Håll du framåt presentera en hänt i historien den här veckan på en torsdag. Är världen upp och ner kan man fråga sig. Um, vi börjar år 323 före Kristus. Alexander den Store dör i Babylon efter tolv dagars feber och frossa. 32 år gammal. Vad dog han av Jonas? Det vet jag faktiskt inte. Nej, ingen som vet faktiskt. Okay. Det finns flera olika teorier där om det skulle vara att han är överdoserad på någon stärkande medicin som har gjort på växten helleborus, jul, julros. Mm. Mm. Malaria, tyfoidfeber, förgiftning såklart. Mm. nilenfeber, lungsexinformation och leverskador efter alkoholmissbruk. Det finns... Massor av teorier, men... Det är inget som har lanserat att han skulle ha dött till AIDS. Nej. Eftersom han, det är så, så populärt på sistone att porträttera honom som uh, homofil. Nej, den här teorin har åtminstone inte har jag åtminstone inte hört. Nej, just det. Nej. AIDS fanns inte på den tiden. vad man vet. Men, men det... CIA hade inte uppfunnit det då, eller? Nej. Å andra sidan, så, så vad gäller såna här politiskt korrekta grejer, så brukar ju historicitet ha för betydelse, faktiskt. Mm. Så. Mm. Um, och uh, jag ska säga för att Magnus frågade när vi var i Berlin huruvida varför Alexanderplats heter Alexanderplats Och jag började mumla något om Alexander den stora men det hade ingenting med det att göra Utan det var Tsar Alexander den första som fått namn efter efter hans besök i Berlin 1805 mm. Har jag nämligen kollat upp efter Uh, vi går fram till år 1770, den brittiska upptäcktsresanen James Cook och hans besättning blir de första europeer som upptäcker stora barriärrevet utanför Australiens nordöstkust. Uh, Upptäckten sker då deras förtyg, uh, barken HMS Endeavour, går på grund på revet. Uh, och det är revet som därför har fått namnet Endeavour-revet. Mm. Nu ska du berätta lite mer om Australien här Jonas. <laughs> Uh, jag har gått igenom din tid där som utbytesstudent. Uh, ja, jag tror att jag passar på just att prata om det. Jag vet inte vad som, vad som finns att säga om, om uh, Cook egentligen. I, i Förutom att han var en stor upptäcktsresande. Och sådär. var från, från Yorkshire har jag för mig? Mm, tror jag. Um, nej, det finns naturligtvis jättemycket att säga om... om uh, om honom, men vi säger som vi brukar. Vi får ta en, det är en kokspecial någon gång. Vi går fram till år 1952. Ett svenskt signalspaningsplan av typ Douglas DC-3 blir nedskjutet av sovjetiskt flyg över internationellt vatten öster om Gottska Sandön i Östersjön. Då är det på hemväg mot Bromma. Planet försvinner sedan spårlös och när som på en tom räddningsflotte som hittas flytande på vattnet. Detta utlöser en diplomatisk kris mellan Sverige och Sovjetunionen, särskilt som ryssarna förnekar att de skulle ha skjutit ner planet. Krisen förvärras tre dagar senare då ett Katalina-plan som är ute och söker efter den försvunna DC-3 också blir beskjutet och tvingas nödlanda på vattnet. Det sker dock i närheten av ett tyskt fartyg som kan rädda samtliga dess besättning. Och först 1956 erkänner Sovjet sig skyldig till nedskjutningarna och inte förrän 2003 återfinns vraket efter DC-3. Mm. De är alltid ja, det... farliga, ryssarna, är det så? Ja, jag vet inte. Det är den de blir i för sig. Sen, sen kan man fråga sig... Alltså det, det, det knepiga med hela den där historien är att det har väl fram kommit att redan då så samarbetade eh, svenska försvaret med eh, med USA och i det här fallet har jag för mig i synnerhet med, med eh, den, den brittiska underrättelsetjänsten. så att eh, man, man företog alltså den här typen av operationer i eh, ja, i västmakternas mm. tjänst samtidigt som man då på pappret var Neutralt neutralt. Sverige är alltid neutrala, du vet. Jo. Vad vi än gör. Um, vi går det, det, det ställer naturligtvis för historiker idag så ställer du frågan, i, i var mån var Sverige någonsin neutralt? I vad mån liksom alla våra politiker om mm. um, den, den svenska kursen? Ni, trodde de på er själva, de som de som så, um, vad ska vi säga, så entusiastiskt och med sån föregiven integritet pratade om den svenska neutralitetspolitiken som Olof Palme, inte minst, um, tro trodde de på detta själva eller, eller var det liksom ett um, spel hela tiden? Jag, jag vet tror att, inte. Jag tror att det har funnits typer av både och, som, mm. som det brukar vara. Det finns alltid de som bara... Typ. Jo, men jag tänker de på högsta nivå just mm. som Palme. De, ju, de borde ju veta bättre. Mm. Så är det. Jag tycker också att um, om man går lite längre fram i tiden till uh, uh, de här Stasi-arkiven som man vägrar offentliggöra uh, skulle det vara intressant att se vilka, uh, vilka svenskar och på vilka positioner man har funnits som har samarbetat med med uh, KGB och med Stasi. Mm. Men det vill man om någon anledning inte offentliggöra i Sverige. Det är mycket märkligt faktiskt. Det kan nog finnas en hel del välkända namn där som skulle kanske till och med ändra på lite på hur vi ser på historien. Det tror jag med största säkerhet att det är så. Mm. Vi går fram till år 1964, knappt två år efter att den svarta sydafrikanska marxistterroristen Nelson Mandela har blivit arresterad, dömsan och två medfångare till livstidsfängelse då man i domstol finner dem skyldiga till att ha utfört sabotage och initierat gerillakrig mot den sydafrikanska regeringen. Mandela placeras på fängelse om Robben Island där han sitter fängslad i 20 år tills år 1982, varefter han flyttas till fängelset Polismore i Kapstaden och 1988 till Victor Wörster fängelset i Parle. I februari 1990 blir han frigiven efter nästan 28 år i fängelse. Mm. Här ville Magnus ha någon längre utläggning han, om Sydafrika, men det blir svårt nu. Det blir svårt. Jag antar att det är på nyheterna ganska mycket i Sverige också, att han är döende nu. Ja, nu han är tillbaka på sjukhuset och den här gången ska det vara väldigt allvarligt som jag förstår. Mm, mm. Mm. På andra sidan, han är 94, mm. så vad, vad kan man förvänta sig? Förr eller senare så, så, så går människor bort och det är en extremt hög ålder. Mm. Ändå. Jo, absolut. I synnerhet tror jag faktiskt för, för en afrikan om man i alla fall ser till genomsnittsåldern i, på den kontinenten. Jo, och en person som Mandela som också då har levt... Eh, eller genomsnittslivslängden, ja. förlåt. Mm. Ja. Ja, men Mandela som ändå har levt kanske inte det enklaste livet heller. Då. Nej. Um, så um, bara slitit på kroppen. Men just Mandela är ju annars ett intressant exempel på det här, det här med att den enas uh, terrorister är en andras frihetskämpe och så vidare. Mm. Mm. Uh, för att, uh, jag menar, hade apartheid bestått och så vidare så hade ju Mandela fortfarande sett som en, en terrorist med största sannolikhet. Åtminstone ja, i, i, i, In, där, inte här. Inte, inte här. I, nej, det har han väl aldrig betraktats som, Vad jag vet. Jag tänkte mer i, i Sydafrika. Mm, mm. Så är det. Och 2001, Jonas. Mm. Då utprötte kravaller vid Avenyn i samband med EU-toppmötet i Göteborg. Och en av de kravallande demonstranterna, Hannes Westberg, blev skjuten av polis. Mm. Ja, det här måste du nu nästan minnas va? Ja det är klart, det, är, klart det, är. Ja, det var um, en, Göteborg såg inte så fint ut efteråt. Nej, Jag flyttade till, till, till Göteborg. Jag flyttade till just bara ett kvarter. Ett litet kvarter från just där han sköts då. Ja. Um, men som sagt jag bodde inte där när det begås i. Uh, nej men det som är anmärkningsvärt med det där är väl att Jo, vid tankeexperimentet att äh, det hade kommit tusentals äh, nationellt sinnade från hela Europa och gått in för att börja slåss med polisen så, så hade, det hade ingen höjt på ögonbrynen om, om flera stycken hade blivit skjutna till döds. Det, det är det jag tämligen säker på. Mm, mm. Men i det här fallet om man då är ute och, och kastar saker, och jag, jag vet för jag pratar med poliser i Stockholm då som hade fått alltså pikäp poliser som jag kände som hade fått uh, uh, alltså mm. uh, uh, få uh, trycka in i Göteborg för att uh, situationen var så överbelastad för polisen där och, och de var de var skakade de så att de här personerna de var alltså de hade brutit sig in eller de ja uh, hade jag vet inte om de hade fått sova eller om de hade brutit sig in för att sova på, på vittfältska gymnasiet. Precis, men de hade brutit sig in i slöjdsalarna, tillverkat projektiler. Om jag inte minns fel alltså... så hade de ju fått tillgång till någon form av gymnastiksal eller liknande. Och ska få sova det, kan, det kan stämma, ja. Uh, också är också kul. Hej, vi ska komma och demonstrera, kan ju få sovplats. Ja. <laughs> Mot staten, ursäkta staten Nej. Ja. Um, nej precis och sen de hade, de hade ju förstört mycket inne i skolan också ja, ja. nej men som sagt de hade, alltså, sa han då mm. den här, det en person tänker på framförallt så att de hade brutit sig in i, i slöjdsalar och, och, och som sagt tillverkat projektiler han sa också det att de måste ha haft en sån kvalificerad radioutrustning en del av dem här för att uh, kunna uh, kommunicera med varandra så att de var uh, steget före oss poliser mm. i, i flera avseenden. Trots att de det också anmärkningsvärt Trots att de inte hade Twitter mm. Det behöver man i den där arabiska våren och, så där. Oh, precis. Jo, men, och sen jag vet inte Det här, det här skottet mot Hannes Westberg uh, Nu hade jag kanske förmodligen reagerat annorlunda Om det vore en av mina kamrater som blev skjuten Men samtidigt så ser man Alltså den situation som var Han är maskerad, han kastar sten mot polisen Mm uh, och, och man har senare försökt få det här till en, till en stor skandal då att polisen, att polisen avfyrade ett skott. Jo, men det är ju för att det är liksom den här vad ska vi säga, medelklassvänstern som, som behärskar eller de behärskar inte, men det är de som, som är funktionärsklassen i, i media. Mm. Och, och han var väl i allra högsta grad sprungen ur, ur de miljöerna, har för mig. Och även om inte just han personligen hade varit det så, så har de alltid en tendens att, liksom, uh, att ta parti för. Uh, och i vanlig ordning då ljuga om, vinkla och sådär, vilket är det de gör. Mm. Så, som second nature uh, då till, till uh, liksom vänsterlegisters fördel. Liksom det. Så, så det är ju samma gamla vanliga... Jo, och det är inte heller allt för vanligt att det är bland de där människorna. Dels finns de som jobbar på redaktionerna, men kanske väldigt ofta också deras barn och liknande. Ja, ja, ja. Nej, men det, det finns det, så tajta. Så det finns många kontakter ute och där, så det liknar ingenting. Mm. Så är det. Okej, ett lite kortare hänt i historien uh, den här gången. Men vi fick i alla fall med det nu när vi missade måndagen. Uh, jag tycker att vi ska bita tag i det som... Har varit på rubrikerna runt om i hela Europa och USA och säkert andra delar av världen också de senaste dagarna. Och det är den så kallade NSA-skandalen eller PRISM-skandalen. PRISM mm. Det handlar alltså om Edward Snowden som arbetade för NSA. Som står för National Security Agency va? Precis och det är väl ungefär säkerhetspolisen. Ja, det är en av dem. Det finns ja. ju så många sådana olika uh, institutioner eller, eller byråer, eller vad du nu vill, i, i USA. Det finns... Uh, den, den här är väl tämligen ny, har jag för mig. Ska vi se om vi kan... Kan jag du, du kolla jag, upp jag det, jag då Jag här. NSA... Den är från 1952. Alltså den är så gammal? Ja. Okej. Okay. Den fanns det. innan hette Armed Forces Security Agency, det som delar militären. Mm. Och han, Edward Snowden var ju militär tidigare. Han, åkte, mm. han var i kriget men lyckades bryta båda benen mm. och fick då en annan tjänst. Hur som helst, han Jag fick jo. en annan tjänst, han var väl lite datasnille också. Va? Ja, jo, precis. Så att de upptäckte väl hans hans kapacitet där, så han fick väl en betydligt mm. betydligt högre lön mm. än vad jo. vanliga soldater får. Liksom alltså. Talangscoutades ska man säga. Precis. Och äm, till slut så hamnade han ju då ä, hos ä, NSA. Mm. Ä, och arbetade just med, med datafrågor och så vidare. Ä, och ä, han ä, valde att ä, ta med sig några av de här topphemliga dokumenten och lämna landet och sedan dela med sig av dem till en journalist som offentliggjorde dem. Och det som står och finnar där i är ungefär så att alltså att den amerikanska regeringen eller NSA har tillgång till i stort sett eller ja, all internettrafik som, som passerar USA på något sätt. Och framförallt så är det då ett antal företag som har skrivit under på att de ska dela med sig, alltså att NSA ska ha direkt tillgång till all data som de får tag i. Och det inkluderar då Facebook, Microsoft, Skype, eh, Apple, Yahoo eh, och så var det några till. Inte alla, de, alla de dominerande. Ja, men det som folk det. använder i stort sett ja. på, på internet. De som, de som äger internet. Mm. Um, och det här har såklart rört upp väldigt mycket känslor och eh, vi talade lite här om innan det Jonas att man kan ju egentligen jämföra det här lite grann med, med den FRA-debatten som vi har haft i Sverige. Det mm. här med att man då har rätt till signalspaning och att samla in den information som passerar internet eller passerar Sverige eh, via mm. internet då, på något sätt. Eh, men i USA har ju regeringen alltid påstått att de inte gör det. Mm. och de har allt, eh, Amerikanerna här hänvisar ofta sig till eh, fjärde Heter det på svenska? Amendment. Ja, jag vet inte heller ja, vad det heter. Fourth svenska. Amendment. Alltså <laughs> rätten att uh, ha privata samtal och så vidare. Um, mm. Och det här bryter ju... Heter på, det inte tillägget i till konstitutionen eller något sånt där tror jag på svenska? Ja, det är ja. mycket möjligt. Ja, man, ja, man hör ju alltid på engelska. Så att det, jo, <laughs> precis. Därför har man inte sett det. Um, och um, Detta har ju såklart då blivit stora rubriker uh, runt om i hela världen. Och den här Edward Snowden... Befinner sig i, enligt uppgift just nu i Hongkong där han ska söka politisk asyl. Uh, att han, ville, han ville fly till ett land med yttrandefrihet och är det är intressant att det blir, I Kina. det blir Kina. Det är verkligen en smäll. för folkrepubliken Kina. <laughs> um, men jag vet inte, hur har du reagerat på det här Jonas? Jag, jag tänkte väl först så att jag menar, är det här någonting att förvåna sig över i, egentligen? Jag utan att vara så, så våldsamt datakunnig så, så har jag förstått att sånt här har pågått väldigt, väldigt länge och det är ganska många som har sagt också, vad som är, vad som är nytt med detta är att han går ut med, med helt vad ska vi säga ovedeläggliga bevis för att, för att så är fallet jag vet, jag såg en intervju med, med Julian Assange på Russia Today, RT för kan nog vara ett år sedan. När han just pratade om Facebook, tror jag och så att det här är. Tyckte han bland det liksom de most upphålling, alltså det, det mest motbjudande. För han, mm. han förklarade då att det är så här att de här stora spelarna på det här eh, området. De eh, eftersom den amerikanska eller de amerikanska säkerhetstjänsterna, för det finns ju så många. Det är ju som vi sa. det är, NSA och det är CIA och det är FBI och det är en, en uppsjö och det är ett intressant uh, fenomen i sig men, men hur som helst uh, Assange sa då att uh, eftersom de är förpliktade under de nya patriotlagen att dela ut det här och det blir för dyrt om inte annat att, uh, att göra när väl CIA och andra kommer och kräver ut det här så, mm. så har de satt i system att liksom lämna ut allt, ge total tillgång till allt redan som, som det är mm. och det han tyckte var så läbbigt om just Facebook är att här serverar man, man har liksom installerat ett system där, där alla serverar uh, säkerhetstjänsterna allt hela tiden om sina res respektive liv vilka är mina vänner, vad är mina intressen var, var bor jag, vart går jag, vad gör jag mm. uh, vad ser jag för film var, uh, ja. Mm. Men, men nu ska vi inte hacka på Facebook för det har vi gjort förut, men um, ja nej alltså, det är väl så också att USA har en annan eller den amerikanska uh, politiska kulturen i annorlunda i så mått att man, man hyser fortfarande en föreställning om att man har en, en, någon sorts medborgerlig integritet. Det är, det är väldigt viktigt, mm. så att, uh, det, det är väl därför som det här blir en så pass stor grej. Mm. Till skillnad från FRA-lagen som, som, precis som du säger, är i princip samma sak som de flesta svenskar tyckte att, ja, okej. Okay. Men skillnaden med FRA-lagen är att det sker öppet och att man har då sagt att, eh, okej, okay, vi kommer spara all information under, om det är två veckor. Det kommer jag kommer inte ihåg exakt vad de sa nu en gång. Det var så mm. länge sedan det här. Det hände så mycket. Eh, och sen om det stämmer eller inte det vet vi inte. Men det som, här med, med NSA och eh, Prismen, det är ju att de har ju ljugit sagt att det här inte pågår. Mm. Ingen vet hur länge saker sparas, vad det kan användas till och så vidare. Mm. Och precis som du sa, det blir för dyrt om de ska kräva ut det när det väl behövs, när de får någon eh, domstolsorder och så vidare för att kunna göra det. Eh, och eh, det som är intressant nu att se, det är ju eh, reaktionerna från till exempel Facebook och Microsoft och Apple som alla går ut och menar att de aldrig har om det här Vi mm. vet inte vad det är. Men då finns det ju i de här dokumenten som Snowden har, där finns det mm. bland annat avtalen med de här företagen. Mm. Och i avtalet står det ju att de aldrig får berätta att de är en del mm. av det här. Mm. För att då får de betala 5 000 miljarders miljarder, miljarder <laughs> helt orimliga summor. Oh, och, och alla deras pressmeddelanden, alltså det är mm. nästan copy-paste. Mm. Det, liksom, det, det är i stort sett likadana pressmeddelanden, man har ändrat några små formuleringar. Mm. <laughs> och det, det, det, är, det är så uppenbart larvigt Då kan man sluta sig till att de har inte skrivit det själva. själva Eller så är det ja. någon annan som äger dem på något sätt mm. Eller samma kretsar mm. liksom. ja, eh, Jag vet inte, han Edward Snowden nu säger nu något naivt kan jag tycka Men att han hoppas att det här ska leda till att folket vaknar och säger ifrån Mot övervakningssamhället och så vidare mm. eh, Och det har väl skett några sådana här protestlistor på internet det är, det. Ja, men det är ju så folk reagerar idag Facebook-processen ja, Det är ju rätt ironiskt liksom. Alla går och gillar en grupp på Facebook Det är oh. ungefär det som, det som händer oh. Jag tycker också att intressant i den här skandalen blir också lanseringen av Microsofts nya spelkonsol Xbox One Och Vi brukar säga att vi inte ska bli för konspiratoriska och så vidare, men allting faller ganska bra ihop här, för att den nya spelkonsolen den har två krav för att du ska kunna använda den. Ett, den måste vara uppkopplad mot internet. Eller nu, den måste uppkoppla mot internet minst en gång var 24 timme. Men det blir i stort sett att du den måste alltid vara uppkopplad. Mm. Två, du måste <laughs> installera Kinect, som det heter. alltså du måste ha, <laughs> Det är en kamera och en mikrofon som alltid måste vara på. Mm. <laughs> um, för att då kan du använda ljud och rörelse. Istället för att använda fjärrkontrollen så kan du säga Xbox, play a movie ungefär. Mm. Uh, och det här går liksom inte, det går inte att välja bort utan man måste ha det här igång hela tiden. Mm. Um, då säger såklart de som tycker att uh, det här kan inte regla på att ja, men folk kommer märka om deras internet används och så vidare. Oh, att, jag vet inte, men uh, alltså hela grejen att man liksom går med på att ständigt ha en kamera och en mikrofon igång i sitt Och jag hem. förstår inte vad poängen med det är, för jag menar, man, man är definitivt inte konspirationsparanoid för att man konstaterar att det, det, det finns hela tiden den här Mm. Um, driften uh, i, i brist på bättre ord från från staten, från de stora företagen som naturligtvis verkar i tandem mm. från um, internationella försvarsmakter att samla mer, mer, mer, mer information hela, hela, hela tiden mm. um, och, och intimare information och närmare och, och um, så där vidare jag jag Tycker det är märkligt. Eller det, det är skrämmande. Mm. Och, och, och det är lite konstigt också. För det verkar inte vara någon som helst måttar på det. Mm. Just att man liksom, vad, vad ska man med all denna information till? Hur, hur, hur ska det funka? Hur ska man, um, hur, hur ska man bearbeta den information de, de får? Jag menar någonstans så måste det finnas manpower att, att göra det ja, också. Precis, men... Så länge man samlar på sig informationen så kan den ju komma till för att kan man mm. sortera den så att mm. vi vet här är liksom Jonas Dejärd-katalogen så att säga. Mm. Så att när man väl behöver någonting emot dig mm. så kan man gå in och plocka därifrån. Jo. Uh, ja, men det är väl... för det är ju ingen som tror att det, att det sitter liksom tre miljoner indier vet, bara sitter och kollar på alla Nej. allt som kommer in <laughs> efter misstänksamt det är ju inte så det fungerar och självklart mm. använder man ju då kriget mot terrorismen alltså det här är ju, vi måste skydda USA och västerlandet och demokratin och... jo jo, det, det kommer ju alltid att finnas nya terrorister så att det här är ju liksom ett evigt krig som, som ger förevändning för totalt ständigt undantagstillstånd mm men de här senaste bomberna var det. Oh, nej, inte Oklahoma, det är helt annat. Eh, Boston. Mm. Eh, man hade, hade ju all den här informationen då. Det verkar inte hjälpa. Nej, nej. Det gör man det är... hela tiden. Det spelar ju liksom ingen roll. Nej, nej. nej men så är det. Eh, också intressant i den här är att eh, Skype eh, har ju länge kritiserats från bland annat FBI för att det inte går att avlyssna om man har krävt tillgång till och så vidare. Och officiellt så har man inte kunnat avlyssna Skype. Men sen köpte Microsoft Skype i maj 2011 mm -hmm. för 8,5 miljarder dollar. Vilket mm -hmm. många tyckte var en o... Alltså det nästan var det dubbla mot marknadsvärdet på Skype. Mm -hmm. Det var väldigt konstigt att man betalade så mycket. Mm -hmm. Och två veckor efter köpet las alltså Skype till bland tjänsterna som som Prism hade tillgång till. Mm, mm. Eh, och då finns det en del som menar att eh, kan kanske eh, säkerhetstjänsterna ha hjälpt till med pengar i intresse att få eh, in Skype och ha kontroll över det och så vidare. Jo, eller andra resurser eller andra pengar stinna resursstarka eh, krafter. För jag menar, det, det, det, det finns ju många vad ska vi säga grupper kretsar som agerar i det fördolda här också mm. det, det, vi vet ju inte riktigt det är ju en, en djungel detta vad som är säkerhetstjänster egentligen Och, um, det, det är ju inte så att det här är ett antal organisationer som, som agerar i egen intresse bara heller utan de är ju i sin tur genomstugna av andra som uh, um, ja mm. har en mm. annan agenda än som kanske är uttalat Precis. Och jag såg från Rems Paul gjorde en intressant jämförelse här med Watergate-skandalen. Mm. Och för er som inte känner till det då, det var en stor politisk skandal början på 70-talet som slutade med att då var inte presidenten Richard Nixon tvingades avgå. Och där hade man ju alltså då installerat mikrofoner, eller man försökte det i alla fall, man hade mm. gjort det. Om man hade gjort det. I Watergate, så alltså ett kontorskomplex där bland annat då Demokratiska partiets huvudkontor är mm. beläget. Och detta blev alltså en så stor skandal att han tvingades avgå och det var även tal om fängelse. Någonting skedde så att han slapp fängelse. Jag kommer inte ihåg exakt mm. vad det var. Men man kan jämföra det här med, jag menar här avlyssnar man inte bara Demokratiska partiet, man avlyssnar ju varenda... Varenda människa, så att säga. Ja, ja, eh, vilket bör vara en betydligt större skandal än, äh, än Watergate. Ja, det är ju det är en, annan, det är en helt annan livsvärld på det sättet som, som vi lever i idag. Jag menar, även under eh, palmutredningen så var det ju en grej att eh, Hans Holmer och, och ja, Stockholmspolisen hade låtit eh, bugga kurder i Stockholm för att liksom se om de tillhörde PKK och sådär det var det många som var indignerade över för det här var ju faktiskt misshandlat övergrepp på deras integritet och, och så, men, men idag så tror jag någonstans har folk ändå vant sig läskigt nog vid tanken på att sån här information finns ändå liksom, mm. någonstans, lagras det, det det tror jag de flesta inser mm. Jo alltså man måste ju förstå att vi talar ofta kanske om Stasi eller KGB eller sånt som, sånt som man har fått lära sig om dessa hemska övervakningsinstitutioner. Eh, men alltså de Stasi kunde ju bara drömma om man får ha sån här övervakning ja, ja, som absolut. finns idag. Stämmer inte då att de, de hade i, um, i i trappuppgångarna i um, Östtyskland så hade de um, Uh, inte i trappuppgångarna utan i, i kloakerna helt enkelt, det är det avloppet ska jag säga, jordet jag uh, far efter så hade de någon, någon typ av installation så att man, man kunde fånga upp papper ifall folk försökte uh, spola ner i toaletten jo, jag enkelt. kände igen det där Dokument också jag inte, inte som, som hade folk som hade det riktiga skitgöret. att mm. <laughs> helt enkelt. Ut och sen. idag så, så jo, gå igenom liksom. mm. men idag behövs ju inte det Nej så alltså allting sänds ju elektroniskt idag och har, mm. man, då, har man då avlyssning liksom redan vid avsändningstationen så att säga, vilket så det, så det fungerar nu, mm. um, så fångar man ju upp allting. Sen är det jo, något sänds... att filtrera men det är ju bara en teknik att utveckla så att säga. Precis, sen tror jag många lever i någon sorts liksom falsk säkerhet där eftersom vi fortfarande inbillar oss att jo men de makthavare vi har i, i väst idag eller i den globaliserade fredliga världen mm. den demokratiska världen, de har ju inte alls sådana ambitioner med de här mm. um, ja, med den här kapaciteten de har att, att lagra information och, Nej, och vi lever ju i det goda, fria väst Jo, det... Men, men, det är, men det är inte så nej, nej, det kan man ju absolut konstatera och, och som vi talade om här lite tidigare, vad ska de med det till och jag vet att du mm. har nämnt flera gånger att um, Alltså vad, vad är det för, för sjuka hjärnor som vill övervaka och kontrollera så mycket? Mm. Jag menar att prata om kontrollbehov är en underdrift här. Jo, jo. För det, det här. Det här är ju så maniskt och sjukt så att det, det inte liknar någonting annat. Absolut och det är alltså, det är satt i system och inte vilket system som helst utan i, i våra samhälleliga institutioner. Mm. Så, så ja, men det finns anledningar att... Uh, jag menar, som sagt, detta är inte paranoia, men det, det finns anledning att, äh, att reagera mot det här, att ta att, äh, att strid mot äh, den här äh, de här inskränkningarna, eller det här avskaffandet av all, äh, all mänsklig integritet. För det är faktiskt ytterst sett inget mindre det handlar om. Mm. Jo, och jag menar titta bara ett tag framåt vad som redan nu är på gång. Alltså som det kontantlösa samhället som man kallar det. Mm. Där vi alltid ska handla med våra kort tills vi har opererat in kortet under skinnet, vilket det redan görs försök på. Det finns redan studier. Alltså det är ingenting det är inte science fiction. Men, nej. Det finns redan där. Och mm. Jag menar har du inte kortet så får du inte handla. Har du inte Nej, det där står ju Det står Du får bort. säga det, det är, det är helt okej okay. <laughs> ja, men faktiskt ja. alltså i, I apokalypsen till och med Att i den tiden så, så uh, Ska ingen som inte har Vilddjurismärke um, I pannan tror jag det står Jag kommer inte ihåg uh, faktiskt ska, ska inte kunna köpa eller sälja um, det, det är hur som helst Så, så är det frapperande hur för det där måste ha varit väldigt svårt att förstå för uh, tidigare generationers människor hur uh, tidigare epokers människor hur något sånt överhuvudtaget någonsin skulle kunna göras till verklighet. Men idag, de senaste 20-30 åren har vi faktiskt kunnat se hur plötsligt det, en sån verklighet skulle vara möjlig. Och vi ser dessutom att ambitionen från våra makthavare går åt det hållet. Mm. Jo, och det är jag menar, det bedrivs ju kampanjer. Senast var det ju Sveriges banker då, som, det kallades, som gick ihop och hade en stor annonskampanj i Sverige. Åtminstone i Stockholm. För det kontantlösa samhället. Men mm. eh. det är ju bara bankkronare som tjänar på att inte ha, eller hur? <laughs> ja, det Ja, alltså... Ja, se vart vi är på väg någonstans och reagera För att det sker steg för steg och det är lätt att vänja sig. Jag vet nästan alla nationalister idag har vant sig vid att handla med kort liksom man använder inte ens kontanter längre och man är vant, man skriver ut all sin information överallt och tänker att det kan inte skada, men vi måste tänka några steg fram vad det är som håller på att hända och jag menar, även om vi bara tittar på situationen som det är idag, även om det inte skulle bli värre så är det illa nog för att säga ifrån. Mm. Men Det finns ingen, finns ingen anledning att inbilla sig att det inte skulle bli värre, för det har blivit konstant värde. Tendensen är alldeles tydlig och den har eskalerat ja. de, de senaste återigen, två decennierna. Återigen, uh, i, vi har ju sett uh, människor som har länge påpekat det här med att uh, den amerikanska regeringen och så vidare avlyssnar internet på olika sätt och att allting sparas och det har ju alltid svarats med foliehatt och så vidare. Mm. Från de här duktiga människorna som naiva godtrogna och nu är dumma jag vet inte. Uh, och nu, nu är det ju verkligen svart på vitt. Men, och så blir folk upprörda i några dagar och så återgår allt till det vanliga. Det är mm. ungefär så det kommer se ut tyvärr. Jo. Vi ska ta en uh, liten musikpaus här och det är uh, två önskelåtar från våra lyssnare. Uh, när vi är tillbaka har vi flera andra ämnen att uh, snacka om. Uh, ni som lyssnar live häng gärna med och diskutera på, um, på Twitter med hashtag Radioframåt. Ni kan också ringa in på 08- 51-97-0000. Radio framåt är tillbaka om en liten stund. Varmt välkomna tillbaka till Radio Framåt som idag har spelat två önskelåtar från våra lyssnare. Det första var Stefan Anderssons nummer 90 Kleist och den andra var Sabatons En livstid i krig. Det är ju torsdag och då brukar vi lyssna lite extra på er lyssnare. Vill ni vara med och snacka här så går det jättebra att ringa in på 08 51 97 00 00. Och um, skulle det vara så att ni vill ringa när vi inte sänder så går det också bra. Då kommer det ingen svara, men ni kommer till en telefonsvarare där ni kan lämna ett meddelande som vi kanske kan ta upp i programmet om det är intressant eller om ni bara vill säga hej. Jag tänkte, Jonas, att vi börjar i Turkiet. Denna, mm. Detta fantastiska land. För att det har ju varit oroligheter i Turkiet den senaste dryga veckan, blir det nästan vad. Mm. Och ja. Vi, Vet du lite mer om vad det här handlar om, eller? Ja, alltså det... Vart börjar vi? <laughs> ja, får börja. För att jag såg att en turkisk journalist jämförde det med almstriden i <laughs> Kungsträdgården. Ja, det går nog avsevärt mycket djupare än så, kan jag säga, utan att vara någon turkietexpert på något sätt. Men, äh... <hör> <hör> ursäkta, nej och det är alltså inte någon expert på detta, men, men helt klart är att... Turkiet är ett väldigt splittrat land mm. mellan å ena sidan en vad ska vi säga en, en um, sekulär, vänsterborgerligt så att säga orienterad uh, grupp det? här begreppet får du nästan förklara vänsterborgerligt. Ja, alltså när man, man man har haft en tendens ibland att uh, framställa Turkiet som uh, har varit Stundtals militärdiktatur, stundtals inte. Um, och mer eller mindre så, så, så har militären alltid varit en väldigt liksom, um, stark maktfaktor i, i uh, Turkiet eller under hela 1900-talet. Det där har ofta missförståtts av, av svenska journalister och andra europeiska journalister som som tolkar verkligheten i såna här enfaldiga kategorier höger vänster alltså en vulgärmarxistiska teorier helt enkelt höger vänster medelklass arbetarklass bla bla. i, i Turkiet så har sen sen Kemal Atatürk och Atatürk säger man väl och tog makten i början på 1900-talet så har det stått mellan en vad ska vi säga, västinfluerad um, på något sätt vad ska vi säga revolutionär i, i en i en äldre historisk bemärkelse det här det blir så jätteknöligt och det lämpar sig egentligen inte för att ta i radio men vi får försöka mm. klara oss här så gott, gott det går för det här är väldigt komplexa sammanhang uh, så, så att en ett Turkiet som har haft vad ska vi säga, ideal från franska revolutionen kan vi säga då. Mm. och sen ett, ett mer muslimst Turkiet som, som har varit också mer konservativt det har inte varit liksom säger man muslimst då, då tänker folk nödvändigtvis att det måste ha varit det, vi, vi, vi tänker radikal islamism, fundamentalism så där. Det, är, det är inte riktigt applicerbart eller det är inte alls applicerbart på Turkiet, de här vad ska vi säga, kategorierna som vi har idag Då. men, men eh, Turkiet eh, genomgick en, en kulturrevolution i början på 1900-talet när man till exempel bytte skriftspråk från, från arabiska som var eh, det turkiska traditionella skriftspråket till eh, till det latinska mm. alfabetet jag menar bara en sån sak säger lite grann om hur, hur genomgående det här vad? Ja, det är som om vi idag skulle börja skriva kinesiska eller, eller arabiska. Eller arabiska, mm. precis. Ja, vi skulle byta alltså ortografin. Mm. Um, så att... Um, nej, och den, den spänningen har alltid funnits. Den nuvarande turkiska regeringen är då, kan vi säga, en, en måttligt uh, ska säga, muslimvänlig um, eller islamvänlig um, regering, medans vilket är något ganska nytt för ett, som sagt under ett sekel så, så har, har um, Turkiet styrts av ganska militant sekularistiska krafter, den här spänningen den är jättesvår för, för, för svenskar att förstå, jag tror vi ska akta oss för att projicera några av våra egna uh, sympatier och antipatier på, på just detta utan att ha satt oss in lite mer i, i hur det är för det, det är väldigt krångligt mm kontentan um, är i alla fall att um, uh, den, den nya regimen har försökt har försökt införa en del um, lättnader i den här militanta uh, sekularismen som, uh, som har rått i uh, Turkiet och det, det har inte fallit i god jord, det, det kan också jag, menar, jag, jag vet inte alls, jag, jag ska inte bara säga att det är lättnader på den militanta sekularismen för den har definitivt funnits där och den har varit förtryckande på många sätt mot de som har velat på minsta sätt, eller ens på moderata sätt, uttrycka sin eh, tro eller praktisera sin tro i vissa sammanhang. Men, men eh, det, det kan också vara att de faktiskt försöker införa direkt förtryckande muslimska... Eh, Lager och sådär, jag, jag vet inte, jag har ingen koll på det, men det, äh, där spänningen består iallafall. Äh, enligt TT så de har den här analysen den liberala medelklassen är missnöjd med vad som ser, ses som en rad intrång i människors privatliv. Som exempel nämner Baydar, det är någon som intervjuar en journalist förbudet som röstades igenom i parlamentet förra veckan mot att dricka och sälja alkohol efter klockan tio på kvällen mm. så, Jag vet inte om det, om det här är något form av upplopp då Nej, men det är, normalt sett så, så är det ju liksom um, inget... Och sen har de ju för... också, i Ankara har man infört förbud mot människor att kyssa sig i tunnelbanan. Mm. Och det tar man också som ett exempel. Mm. Men, alltså, det... ja, men som du ser, hittills, så det, men det här är ganska moderata grejer. Det, det kan jag mm. nästan tycka själv att det kan vara klokt att ha en begränsning på när man får sälja alkohol. Och det är definitivt inte alltid kul att se folk som nästan har sex i... Mm. i tunnelbanor eller bussar eller sådär. Så att det kan man sympatisera med. Sen om det här är ett bara liksom ett första eh, första steg på vägen, eller tidiga steg på vägen mot en total islamisering som en del kanske är rädda för. Det, det kan jag inte det kan jag inte yttra mig om, men det mm. Ja, tydligt så, så ska man ha skanderat i alla fall avgår regeringen och skuldra mot skuldra mot fascismen. Mm. Låter spännande. Jo, nej men men den liberala. Alltså när jag säger, jag vet inte vilket begrepp jag använder för jag brukar använda så många varianter på samma <laughs> samma fenomen. Men den vänstra medelklassen eller mm. något sånt, eller vänsteborgligheten eller sånt. Menar, den liberala medelklassen som du skriver där. Det är väl en ganska. Ja, men men. men förlatt, om vi säger då den, den nuvarande turkiska regeringen, den är ju ändå stödd utav både USA och Israel. Mm. Och har det har ju varit... alla turkiska regeringar varit sen Ja Men hur går det ihop då med att om den skulle vara då som, som västmedel försöker göra gärna att den är islamistisk Nej det går ju inte ihop, det är ju det är bara påstå. <laughs> Precis men det är, hit så brukar komma till slut att mm. där man hittar det som kallas för islamister där hittar man oftast också stöd från USA och Israel Ja fast <laughs> i det här fallet så är det något helt annat alltså för, för i det här fallet är det snarare att Alltså de, de allra minsta, vad ska vi säga, religionsvänliga eller, eller konservativa eh, tendenser, det, mm. det slår man ner på som antingen fascistiskt, och det hörde vi att det begreppet användes här också då, mm. från, från eh, motdemonstranten, eller från den liberala medelklassen. Ja. <laughs> <laughs> eller så tar man till då i det här fallet islamistisk, och det är inte heller, det är inte riktigt... Eh, det är inte riktigt sant, men det här i Turkiet det är inte Egypten med eh, muslimska brödraskapet och det, det är inte allra överhuvudtaget med den utveckling som har blivit där. Så det här, det här är, det är annorlunda. Vi har sett en del sverigedemokratiska företrädare på Twitter som har uttryckt glädje över de här upploppen och menar att det här visar på att folk över hela världen reser sig mot islam. Mm, för att de till skillnad från jag är naturligtvis experter på, på turkisk <laughs> politik och historia. Att... Alltså, det, det verkar ganska illa för det har varit ganska stor upplopp mm. och vad, vad regeringen ärdogan då tydligen gör nu är att de har manat till uh, manifestationer till stöd för regeringen i, i helgen om jag har förstått det rätt mm. och det är klart att det här det, det, det här börjar liksom bli en, en situation som, som närmar sig ett uh, halvintensivt eller lågintensivt inbördeskrig snart. Mm. Så att det är inte alls omöjligt att, att vi får se en sån utveckling i Turkiet de närmaste åren. Jag tycker att det är ganska lustigt när svensk regimmedia gör rubriker av att de använder tårgas mot, mot demonstranter. Jag blev blivit mm. tårgasad eller pepparsprad två gånger i år redan på demonstrationer mm. i Tyskland. Mm. Det är ingenting ovanligt Det känns som att de gör världens krigsrubiker på det sen så, ja. sen så kan jag tänka mig att den turkiska polisen Är inte så kul att springa in i men... Det är de säkert inte Men, men ja, som sagt ja, det är ingenting äh, som gör väl den, li den liberala medelklassen i Sverige <laughs> Identifierar sig med den liberala medelklassen i Turkiet um, Och um, i viss mån överensstämmer det naturligtvis I viss mån gör det inte Så mm. Uh, finns från... inga intelligenta turkar i, För vi har ju så många turkar i Sverige uh, Finns det inga in, liksom intelligenta Turkiska kommentatorer Eller svensk-turkiska kommentatorer Som, som um, har ryttrat ja. sig om detta som... Nej, jag tror inte det, det, I media har vi väl mest kurder va? Som brukar få uttala sig ja, Som mina turkar mm. är det väl inte som Jobbar inom svensk media Tror Jag tror inte Det är han Ali Fegan, men jag tror inte han vet så mycket om. <laughs> sånt här det, det är väl en av dina, best, dina bättre kompisar Precis det finns ju några till faktiskt. Andra gamla kompisar till mig som Thomas Gyr och Magnus Caravelli. Mestagyr. Men ja. <laughs> ja. Du har så mycket vänner överallt på <laughs> alla reaktioner runt om i landet. <laughs> Vi tar oss från Turkiet då och till Frankrike. Där var det nämligen så att en så kallad antifascist dog i ett slagsmål med skinnhuven eller nationalister. Jag tycker det var lite otydligt där var på nationalisten har blivit fängslad och man då inom bara 24 timmar lyckas förbjuda den organisation som han ska ha tillhört. Mm. Vilket ju är helt fantastiskt för det första så är han inte dömd och även om man skulle vara det på vilket sätt rättfärdigar det att förbjuda en organisation. Nej, det kan ju bara vara ifall man, man skulle kunna på något sätt leda i bevis att uh, han, han har handlat oorganisationens ja. vägnar. I ett rättssamhälle borde det ja. vara så. Men... Jo, men, men det här ser vi ofta i Tyskland också. Mm. Men samtidigt så de här kriminella motorcykelgängen, de fortsätter ju ostört i stort sett. Mm. Vilket känns som att det skulle borde vara en högre prioritering Men man kanske inte är ett hot mot makten på det sättet Men, men så som jag har förstått det då från, från fransk media Så har man ju då velat skylla det här, det här dödsfallet då På ja, alla nationellt orienterade Och kanske framförallt då Front National och Marine Le Pen Jo, det är att hon, att hon fick 20% i, Eller vad det nu var i, i i presidentvalet förra året, det, det är naturligtvis, det, det, det har naturligtvis gjort de här människorna så kaxiga att de går ut och mördar meningsmotståndare. Ja. Jag menar, det är så dumt. Så att det... Ja, speciellt om man ser till det här enskilda fallet. Ja. Eftersom man då ser, alltså, vad alla vittnesmål skulle tyda på, så var det alltså så att de här vänsterextremisterna oprovocerat har gått in i en klädbutik och börjat trakassera och attackera och hota de här. Mm. Eh, nationalisterna då eh, och eh, de hade sedan hållit sig i butiken, nationalisterna och, och väntade på att eh, vänster ska försvinna eh, och när de trodde att de var borta så gick de ut men då väntade de bakom en husknut och eh, sen blev det slagsmål eh, och eh, den här Clement Meris, jag vet inte hur man uttalar det Meriz mm. eh, som då dog senare, han ska då ha det ett knytnövslag och sen följa med huvudet mot en påle mm. eh, jag menar, det är sånt Men, som kan hända i ett slagsmål, det inte precis, och så, det så man, direkt. I, I synnerhet, nej exakt. Jag menar, de här människorna söker upp bråk, ja. det, menar, det vet vi, och de har gjort det i det här fallet. Och, och hamnar man då i slagsmål, då, då är man ingen martyr faktiskt. Om, om man råkar få en, en smäll på käften och, och slå huvudet i backen så att det går illa, mm. ens med död utgång. Mm. Men det visar vilka dåliga begrepp då som... som som medier runt om i världen har, eller hur fördjugna de är. Jo, och man menar då att Marine Le Pen och andra eh, nationalisers orienterade i Frankrike har då skruvat upp debattklimatet och, och gjort, skapat ett vi och samhälle och så vidare. Vi har hört att tusentals gånger ett, mm. ett utmärkt exempel... Det är exempel samma gamla från, dumma klyschor. Jo, men det är ett exempel från Sverige även när Nydemokrati hade sina framgångar och Ultimatur hade sina framgångar och Lasermannen... Mm. Uh, fanns och då har man ju försökt koppla ihop det jo men det är en så fel för de staplade läskbackar och ja. då är det klart att någon går ut och skjuter folk, så det, alltså Perfect. man försöker det här hela tiden och det är så, så urbota korkat, jag menar, kolla istället då hur mycket spott och spä får inte uh, eller svenska för den delen utstå mm. uh, och när vi då försöker peka på att det finns svenskfientliga tendenser, då är det, nej men det har ingenting med saken att göra att, att det ser ut som det gör. I det här fallet är det dessutom då så som, som uh, det, det, du har presenterat det här. Det, det uh, är väl ungefär så som, som jag förstått också. Precis att det uh, var vänsterextremister, bråkmakare uh, som gav sig på det här gänget och, och sen blev det slagsmål och då, då förelyckades en person. Mm. Då, då är det liksom sånt som händer, hur tragiskt den är, men, men det är att, att försöka dra politiska växlar på det mm. där kan man verkligen snacka om det här som som vi får höra till leda att försöka utnyttja en tragisk händelse det är precis vad man gör i det här fallet ja. det är inte det om vi säger att ytterligare en gruppvåldtäkt är ett resultat av en vansinnig ideologi och är resultatet av, av, av en, en, en helt sinnesrubbad massinvandring det är inte att utnyttja en, en tragisk händelse utan det är att peka på de, som, de konsekvenser som blir av en eh, politik eh, och ett samhällsprojekt som, som vi eh, motsätter oss och det starkaste mm. men i det här fallet men, återigen, så de här människorna projicerar ju det är så de skulle ha gjort naturligtvis och så, ja. mm. Jo, så är det absolut. Jag expo skrev bara för någon vecka sedan Robin Folke, någon praktikant där. Nu, nu hittar jag inte det, men det var, han talade också då om något mord som han menar att nazister då utnyttjar. Varpå jag har kontaktat honom både via mail och Twitter och allt där han finns och frågat flera gånger nu om han tycker att, att syndikalister utnyttjar mordet på Björn Söderberg. Mm. Han vägrar svara, jag vet inte. Mm. Nej, det är intressant. För att med samma, med samma resonemang så bör man ju komma dit. Absolut. Men det Absolut. får vi inte det vi inte räkna med. att. Jag tror inte han kommer svara. Det är väl inte intressant. Nej, vi ska inte räkna på någon tillströmmelse till intellektuell hedlighet från de där människorna. För det vet de inte vad det är. Nej. Jag tycker att vi håller oss utomlands. Det blir lite utrikesavsnitt här känner jag. Och beger oss till Ungern. För det var ju inte så länge sedan som Ungern antog en ny grundlag. Mm. Där fanns det flera eh, intressanta skrivelser eh, och som blev kritiserat av vänstern och liberaler och så vidare. Eh, och bland annat fanns det då, som jag har förstått det nu, att man, fanns det också ett eh, alltså någon form av värn mot, um, mot um, för, alltså stora donationer från, från lobbyister och så vidare till politiska kampanjer. Är jag ute och cyklar då Jonas eller? Nu ska jag säga att det inte är, det är alltså inte Jonas mikrofon som bråkar utan det är mitt internet faktiskt. Men det här blir inspelat så att uh, ni kommer att höra det här sen. Hallå, ja. Den här gången var det inte ditt fel Jonas. Nej. <laughs> det ser man. För att bråka lite med mig. Men nu är vi tillbaka online och eventuella lyssnare idag jag ska bara säga att det var mitt internet som, som dog här och det är så det kan bli ibland när folk jobbar emot den. Det är mm. säkert den där Prism, eller vad han heter. Det? De håller på här nu. Um, nej, vi pratade om Ungern här och uh, deras uh, nya grundlag som man nu alltså måste ändra efter uh, uh, påtryckningar från EU. Uh, och som jag förstod det då, jag vet inte om jag var helt fel ut här, men det handlade bland annat, den del man får ändra då är att man har haft någon form av värn emot uh, uh, större donationer från lobbyister till politiska kampanjer. Jo. Så, så, så förstår jag det också. Sen exakt detaljer om det kan jag inte till. Men däremot det som är intressant här är ju att EU kan alltså sätta sån tryck på medlemsstaterna att de måste ändra i sin grundlag. Mm. Annars, så, annars riskerar man så höga böter att budget inte går igenom och så vidare, att man går i konkurs helt enkelt. Och då är ju liksom den, den nationella suveräniteten, ja, men det, detta vet vi, men för de som fortfarande hyser någon som helst illusion om att vi fortfarande har suveräna stater som, som är inom det här europeiska unionens ramverk. Men att tänker om det här säger allt i, mm. i det avseendet. Sen är det intressant att man just väljer att från, från EUs sida ta strid om Just detta, att det är så angeläget för, mm. för EU-kommissionen att man ska kunna få köpa um, politiker för mångmiljardbelopp. För det är precis vad lobbyism och det här slaget handlar om. Mm. Det, det är skandal. Det, den här typen av extremt stora donationer uh, till olika politiska olika politiker och olika uh, partiers uh, kampanjer det har effektivt inneburit döden för allt som, som jag vill inte nödvändigtvis säga demo, kan kallas demokrati men jo okej okay, låt säga det då för, för, för ens vad ska vi säga att, att demokrati skulle kunna fungera i teorin för det, det gör den inte mm. det gör den inte när, när man, man kan alltså köpa hela kampanjer när, och, och vi vet från från USA: där man har haft det här systemet så mycket mer uttalat och tydligare under en så mycket längre tid. Att det är kandidaterna med äh, bäst finanser som vinner. Ja. Som så är det bara. Jo, alltså har du stor finansen i ryggen så, mm. så vinner du. Jo. För då har du ju oftast även media. Då kan du köpa då kan du medieutrymme. Mm. Jo, precis. Och det är media som, som är ytterst sett, eller de som äger media. Och genom media som, som det bestäms i demokratin. Mm. Premierministern Viktor Orban um, är såklart kritisk mot detta och han säger då bland annat jag citerar här, jag är vald den ungerska regeringen är åtminstone vald EU-parlamentet är också valt, men vem har valt EU-kommissionen? Varifrån kommer deras demokratiska legitimitet? Och inför vem är EU-parlamentet EU ansvarigt? Mm. Uh, och uh, det är ju en ganska viktig fråga att ställa sig och även om man då men, även om man så att demokratin inte fungerar i teorin så så här har man ju tagit hennes steget ännu värre för att EU-kommissionen och det är noll insyn och så vidare det är verkligen mm. Mm. Visst. Ja, vi kommer ju åter tillbaka till det här att man kan prata om om liksom Men vi har ju sett också hur hur liksom otroligt nära relationer som finns mellan exempelvis Goldman Sachs och, och eh, EU. Ja, vi ser på figurer som Peter Sutherland och vad heter han den, den nuvarande italienska um, eller förra italienska premiärministern som han tillsatte, den grekiska. Eh, menar, de, de, de, de väljer ledare som, som är liksom administratörer för. för den kosmopolitiska storfinansens mm. intressen det är så det ser ut mm. jo och som sagt det finns ingen, finns ingen insyn det, det, vad, vad, vad de har för, för legitimitet vilket är en högst befogad fråga det diskuteras aldrig utan de är bara de är överordnade institutioner som på något sätt har dykt upp ur ingenstans mm. Ja, men jag, jag blir så deprimerad. Jag är inte om att prata om det här. Nej. Men det är, det är ju verkligen tyranniskt jo, hur, det, är det. hur det fungerar. Men vi måste prata om det, så är det. Vi måste mm. informera om det här och diskutera kring det, tyvärr. Mm. Men hade, jag hade mycket heller väl sett där, vi kunde prata fotboll och öl och sånt där. Men jo, tyvärr måste vi prata om sånt här också. Och, jag läste nyligen här en, en debattartikel i Dagens Nyheter uh, utav uh, allas favorit Erik Ullenhag. Den 10 juni publicerades den. Uh, där han berättar lite om hur de ska lösa utanförskapet och, och problemet med uh, segregationen och sådär. Mm. Uh, alltså, I stort sett så sammanfattar man... Man kan sammanfatta den här, uh, den här debattartikeln med att Ta resurser och pengar från svenskarna och ge det till icke-svenskarna. Mm. Sen har man flera olika raffinerade sätt att göra det här på. Bland annat då de här så kallade instegsjobben där, alltså, där staten går in och betalar arbetsgivaravgiften och en del av lönen för invandrare. Man också vill lägga mer pengar till skolor i invandrareområden och mindre till dem i svenska områden. Mm. Man pratar också om nystartzoner. Det är också ett fint begrepp. så här han, Regeringen har också aviserat att vi vill pröva nystartzoner i de mest utsatta stadsdelarna så att det blir billigare att anställa i dessa stadsdelar. Där ska man alltså då ha skattesänkningar. Och jag säger han, det handlar om stadsdelar som Tensta och Rinkeby i Stockholm, Rosengård i Malmö och Backa i Göteborg. I dessa områden är utanförskapat utbrett. Så, och alltså, så också, där, som vi har konstaterat så många gånger, det finns massa områden där det bor svenskar där majoriteten, är nästan bara svenskar, som har hög arbetslöshet, industrier har lagt ner och så vidare. Men det är inte det man talar om med utanförskapet, utan det handlar om invandrarområden. Ja, det är klart. Ja, men det vet vi att de, de har prioritet. Uh, jag, jag undrar hur lång tid det ska ta innan, hur många generationer som ska behöva gå innan man förstår att den här typen av satsningar på utanförskapsområden, liksom, det, det, det är att uh, Plöja ner pengar i svarta hål det, det genererar väldigt, väldigt lite om ens något mm. um, och i det här fallet så, så är det dessutom så att då, då väl, vänjer sig folk där vid att det, det, det kommer pengar ovanifrån och gör inte det så, så kan man alltid bråka, för då alltså starta kravaller mm. Mm. för då kan man få lite mutpengar från uh, regeringen mm. och det är uppenbarligen det som blir resultatet, det kan vi se efter mm. de senaste mm. så kallade upploppen Om det är um... det som är hans svar på, på upploppen den här debattartikeln och det antar jag att det ja, inte var så ger vi... dem mer pengar och, precis, och vi har ju sett så många liknande försök genom alla olika regeringar som vi har gått igenom de senaste 30 åren mm. utan att det har, liksom, det har inte ändrat läget. Det är, och det beror ju på att man i grunden har en helt felaktig analys. Det är väl jo. så enkelt det. Eller att man bara är oerhört korkad. Jag vet inte, jag börjar mer luta åt det hållet. <laughs> jag vet inte, det jo, analysen jag har de ju inte gjort själva. De, de har ju inte, ingen av de här... Då... Regeringen de senaste 30 åren som, som du nämner har ju så att säga, utvecklat den här visionen själva. Utan det här är ju en, en, en global vision som implementeras i, i eh, eller har implementerats i hela västvärlden under ungefär samma tid. Mm. Så att det, det är ju det vi har att göra med. Det, det, jag vet inte om det fortfarande finns en annan som liksom skyller Sveriges elände på, på, på Palme. Men, men det, det är inte så det funkar. Han, han var en en marionett i det här sammanhanget. Mm. Jo, jag tror att det bara har varit en enkel symbol att peka på. Jo. Uh, vad tror du nu om att uh, diskrimineringsombudsmannen flyttar ut till TN inkeby? Kan det bli ett lyft? Det tror jag är bra faktiskt. Jag, jag tror inte att det blir något lyft men, men ju fler, jag, jag tycker att även Aftonbladet och TV4 och alla de här borde flytta ut faktiskt i men att Ullenhag säger att det här är för att lyfta statusen i de här områdena. Mm. Jag förstår inte hur det ska... Och sen undrar jag, när de pratar så mycket om integration och så vidare jag menar, det blir ju verkligen att, att sätta diskrimineringsombudsmannen i invandrarområdena det är ju så här som att, ja, håll, mm. inte åka in, åka in till stan och prata, alltså, det finns där ute liksom. Det kommer där. att bli en väldigt mycket mindre attraktiv post, kan jag säga. Och jag såg i samma med det också att diskrimineringsombudsmannen har över hundra anställda. Mm -hmm. Ska alltså för... de också flyttas ut till? Ja, hela, hela kontoret mm. ska flyttas ut. Mm. Men alltså, det, alltså vi har pratat lite grann förut om det här med byråkratin och alla pappersvändartjänster som mm. finns i mm. Sverige. Men bara hos diskrimineringsombudsmannen har man över hundra anställda. som sitter där. Det är det inte helt coolt. galet. När vi ändå då pratade om invandringen och kostnader och så, där, så tyckte det var ganska intressant idag. I, intressant, det är väl som, som vanligt. Dagens Nyheter publicerade en artikel idag angående en rapport som OECD har eh, publicerat. Mm. Och eh, man då i den här artikeln att, eh, ska se, få ett exakt citat här. Eh, att nettot, alltså ekonomiskt nettot blir ett plus för samhället i de flesta av 27 länder. Även i Sverige bidrar invandrarna mer till stat och kommunen än de får tillbaka. Mm. Men, men, men alltså, det roliga är att sen kolla folk är ju inte helt de i huvudet, i alla fall inte alla. Så folk kan ju mm. kolla på den här rapporten själva. Mm. Det som står i rapporten är ju att, att vi går minus på invandringen. Mm. Det står ingenstans att invandrarna bidrar mer till stat och kommunen än de får tillbaka. Tvärtom mm. så... så har man då sagt att Sverige har en av de högre nettokostnaderna i OECD-området? Och det är på mm. minus 0,57 procent av BNP. Mm. Eh, och då har man alltså inte räknat in kostnader för kriminalitet och allt sånt annat utan bara. Mm. Mm. Och, och man skiljer inte heller liksom på invandring från Skandinavien eller invandring från Somalia och Irak. Nej, nej. Utan man pratar här om alla invandrare vilket är mm. en ganska mm. heterogen grupp det kan man säga sen, men, sen alltså att det ju... kan gå ut och säga att äh, men det står i den här rapporten att vi går plus men det står jo, nej, men därför att, därför att man gärna gör det från det hållet man, man tar det och ljuger bara rakt av för att som sagt, man, man har ingen intellektuell hedlighet det är inte, det är inte liksom kriteriet på vad som är bra journalistik för den där människorna utan det är vad som är politiskt korrekt och då liksom verkligheten be damned jag menar, en, en, en Nästan förståndshandikappad kan förstå att invandringen som vi har den har eh, varit väldigt, väldigt kostsam mm. för Sverige. Den har inte, och för hela västvärlden, den har inte genererat pengar. Mm. Um, men, men ändå har man alltså fräckheten att år efter år gå ut med den här typen av rena absurditeter och försöka slå i folk. Mm. Det tar man fan inte klokt och det, det, det kan göra en deprimerad faktiskt. Det, det kan göra att man tappar lite hopp ja, men om... Varför inte åtminstone säga så här: nej okej det kostar pengar men det är vår medmänskliga skyldighet bla bla bla. Allt det här mumbo jumbo som inte går att bevisa i fakta utan som bara är deras... Nej. Som bara är ideologiskt. Men alltså, att, man exakt... kör ju med den varianten också ibland i jo men, jo, men jo. Att, jo men att gå ut och ljuga så här. Jo men är det är ju inte första gången så här. gör man ju hela tiden. Jag menar, det, det finns ju hur många varianter som helst på detta. Mm. Jag, jag, jag lovar jag skulle kunna göra en lista på, det ska inte ta många Kommande timmar en bokprojekt kanske <laughs> ja det blir lite tradigt bara att läsa <laughs> liksom, bara såna här långa exempellistor, det finns såna på, på säkert även på svenska men jag menar bara en sån som Gertzis Zanetski som, som, som mm. går ut och har sagt i, i i alla år att brottsligheten i Sverige är, har varit konstant, ja. <laughs> invandringen har inte nej, utan det var likadant för sekelskiftet det är samma, samma sak men det här vet folk att, att det inte är så. Oavsett om man blir liksom spontant imponerad av, av en professors titel och att någon är auktoritet på tv och sådär. Så borde man kunna se igenom det och tänka att kan det här verkligen stämma? Nej, sjutton heller. Det gör inte det. Men frågan är då, när vet folk verkligen det? Jag är så rädd ibland att vi bara lever i vår lilla bubbla. Och att jag, jag får nästan för mig ändå att majoriteten av människor bara, de sväljer det som sägs. Jag vet inte. Jag börjar tappa förtroendet för människor mer och mer, känner jag. Jo, nej, jag vet inte heller. För att det blir ändå så att vi umgås ju med människor som kanske är mer insiktsfulla än andra. när vi ska säga det, för vi lever inte i en liten bubbla här. Utan vi har sett förbi, det har vi alla gemensamt, vi har sett förbi den bubbla som media är ämnat att skapa för hela befolkningen. Mm. Um, och ser man, ser man utanför den, det är först då man kan börja göra sin egen uppfattning om vad det egentligen är som pågår. Och så länge man är beroende av regimens media för sin verklighetsuppfattning och sin verklighetsorientering då lever man i en bubbla. Det, det gör inte vi. Mm. Sen är det sant att visst, man, kan, man kan förstärka vissa saker hos varandra om man bara umgås med likasinnade och allt sånt där. Men, men eh, vi är ändå betydligt mer... Välinformerade och um, Vad ska vi säga um, Har en bättre Verklighetsuppfattning uh, Större distans till, till informationsflödet Än folk i och det Det vågar jag påstå mm. Jo jag, hopp, jag hoppas att det stämmer åtminstone. <laughs> det känns bättre då Ehm um... Jag tänkte att vi ska ta ett, ett sista ämne i alla fall här. Och det är ett litet ämne från våra vänner och ovänner på Flashback. Och det kommer från en diskussion som har uppstått där kring etnopluralism. Och Jonas, du har tidigare avfärdat det här i radion. Mm. Och jag har avfärdat det i den diskussionen på Flashback men, men de här människorna Jag har uttryckt mig ganska mycket där nu Men varför tycker du inte Att det är Vad är felet med Etnoprialismen om jag säger så Jag vet inte på, på, Jag kommer inte ihåg på vilket sätt jag har avfärdat det Det var i, det var i och för sig i något, något tidigt avsnitt och jag minns inte exakt Vad du sa Nej Alltså, Nej alltså jag, jag kan tycka att begreppet är lite Blaha blaha mm. sen, sen så äh, det, Jag antar att vad det Då ska betyda är, är att, att Man bejakar en, en, en Verklighet av liksom, Olika folk, att man inte vill se alla Smetas ihop till en massa. Men Jag, jag vet inte det Nej, alltså, på Och på det sättet är, är Vi ju anhängare till det I sådana fall mm. äh, Men det den, alltså jag Alltså fanns ju i lite här rörelsens Utkanter och så vidare fram till jag gick med i Nationaldemokraterna 2002 mm. Som hade en etnoprealistisk linje Och de första böckerna man tryckte i, i Famnen på mig var Richard McCallough Och så. Här. Mm. Mm. Um, och um, Jag vet inte Jag, jag är liksom upp, lite, lite lärd I etnoprealismen från början Men har lämnat den mer och mer För att det som jag inte kan um, jag inte kan ställa mig bakom det är alltså den här det, talet om att alltså, att mångfalden av människor i världen har ett högre värde eh, i sig självt. Jag vet inte om det... Hur ska jag förklara det? Alltså, eh, som nationalist så måste jag i längden alltid sätta mitt eget folk först. Eh, och då, då är inte mångfalden... Alltså, Bevarandet och mångfalden är inte viktigare än det. Förstår vad jag menar? Ja, lite grann. Men samtidigt så, så det är det därför jag säger att jag tycker begreppet blir lite knepigt. Och, och jag tror att man, ska, man, ska, man kan inte fästa allt för stort avseende vid ett sånt begrepp utan att se det i, i vilket sammanhang det, det, det används. Alltså. Mm. Um, och jag, jag kan också tycka att allt det här pratet som är ganska vanligt också i amerikanskt uh, uh, sånt här ras... Uh, diskurs just att ja, man ser på hela mänskligheten som en fauna av utrotningshotade arter potentiellt utrotningshotade arter och den vita rasen är utrotningshotad nu och vi, vi är bara för Det menar det där blir så smetigt och larvigt hela, till hela sin till hela stilen så att jag, jag vet inte om, om det kan vara det som, som jag har du talat mig om förut. Men, men jag menar visst ytterst sett så, så, så äh, måste man verka för sitt eget folk. Jag tror att, att man ska kunna etablera någon. Om, om det är det som avsyft, kanske Tron att man ska kunna instifta någon, någon sorts äh, global, internationell rättsordning där man tar hänsyn till äh, olika folks äh, unicitet. Det bör man kanske sträva efter. Det bör man sträva efter, men det, det, det, det kan vara lite svårt att göra. Jag vet inte. Ja, återigen, det, det blir liksom en, en hopplös fråga. Ja, och sen, sen tycker jag att ibland konkret. från tal så blir det lite att man, man liksom söker acceptans i sin nationalism från icke-nationalister. Mm. Um, ja, men det är just därför som, som jag... Det är det där kan jag vara lite... Jag minns mycket väl. För 2003 släppte, äh, släppte skrev Rasmus Fleischer sin uh, CE-uppsats om etnoprealism. Han är ju vänster... Mm. Ja, många känner till honom um, uh, en kandidatuppsats i samtidshistoria var det mm. och uh, där kallade han då etnopluralismen för en moralisk ras, moralisk, moralisk rasism tror jag den kallas för mm. uh, att det liksom var den är svår att attackera och sådär. Alltså på något sätt så godkände han den som att uh, som filosofi så är den, kan den inte vara ond så att säga mm. och då jublade man då i, i nationaldemokraterna och andra att <laughs> Änkligen har vi från vänster akademiskt håll fått ett godkännande ja, ungefär. Ja. Och, och, och det är där, där började det liksom vända sig lite i magen på mig. för det är inte så de, Jag söker inte ett godkännande från de här Nej. människorna. Jag, tror jag, jag, jag vet inte om jag har fel, men jag har för mig att Alain de Benoît, som jag inte gillar heller, var, var en av de första att använda det där begreppet. Och, och hans projekt har ju hela tiden gått ut väldigt mycket på att vi ska på något sätt eh, genom... Eh, teoretisk omständlighet och, och genom någon typ av uh, politisk uh, vara politiskt inkorrekta på ett uh, sätt som imponerar på, på, på vänsterintellektuella så, så ska vi uh, göra landvinningar och det där det är för dumt bara mm. så att uh, nej i det sammanhanget så, så visst jag är inte, inte förtjust i begreppet och jag kan hålla med om det att i, i, i de fall det, det används som, som ett sätt att eller som, som ett exempel på hur man låter fiender sätta um, eller ange man manöver mm. då, då är det inget vidare Det som jag kan tycka att äh, etnoprialismen äh, har gjort bra för åtminstone svenskans rörelse kan jag främst uttala mig om det är väl att man kanske har fått bort lite grann av det här mest pubertala rashatet. Mm. Eh, och det har varit väldigt viktigt. För att det har ju mm. varit något som har liksom, ja, hållit många, inklusive mig liksom, utanför från början. Eh, ja, mig också, absolut. så att, eh, På det sättet har det varit, varit positivt. Sen så... Ja, jag... Ja, jag tror inte att man behöver komplicera det så mycket heller. Jag tror inte det heller. Och som sagt, jag, jag tycker det är lite ett icke-begrepp. Om, om, nu har jag inte läst det där på flashback, men är det folk som hänger upp sig på det och tror att det är något programmatiskt, ideologiskt, betydelsefullt, så uh, rykt ur sin kontext, så, så då får de nog tänka om, för det är det inte. Mm. Um, jag skulle... Vill jag puffa för en grej Apropos, äh, det här blir väldigt konstigt men, men apropå äh, begrepp man reserverar sig för ja. sådär, så skulle jag vilja faktiskt äh, trots allt äh, varmt puffa för äh, Identitär idé som går av stapeln för femte gången i Stockholm den 29 juni mm. det är alltså ganska snart äh, och dit kommer då Bland annat um, um, Paul Gottfried som vi har uh, pratat om här i radion tidigare. Mm. Och det är en ganska tung uh, amerikansk intellektuell. Uh, mm. så, så att uh, jag menar bara att, uh, att höra honom kan, kan definitivt vara var värt för de som har intellektuella intressen i våra led. Det, jag tycker inte man ska missa detta. Sen som sagt man kan... Man kan reservera sig för begreppet identitär, det har vi gjort här förut, men det spelar ingen roll. Det här är ett, ett, ett oerhört viktigt uh, evenemang. Och det, det är lite unikt i sitt. Uh, i sitt ja, slag. och sen jag menar. Det är väldigt få sådana här evenemang som ändå, alltså som håller som, som är så pass intressanta som anordnas i Sverige oavsett ja. ideologisk karaktär. Absolut, jag, jag, jag skulle säga att alltså senaste vision Europa och, och säkert det förra året också är väl det som, som är on par med detta mm. Mm. Så um, no. sagt, Nej, men så är man klar. intresserad av den här eh, av, av den här diskussionen och av att höra från människor som besitter oerhört mycket kunskap och, och intressanta idéer så ska man absolut ta sig dit mm. Och alltså på. talaren är, det är på Gottfried, sen är det en, en tysk um... Manuel Oxenreiter Precis Son, uh, Han har skrivit tidigare för Junge Freiheit Okej okay. mm. ja, just just Han har en ny tidskrift som heter först mm. han, han är tydligen no något av expert på, på Syrien och mm. uh, det som pågår där nu. Bara en sån grej skulle få mig att åka dit om jag bodde i Sverige mm. um. Så att, och sen är det Filip vadon, Tobias Ritterstråle, Marcus Willinger och Lars Holgerholm. Mm. Samtliga uh, läsvärda, eller hörvärda mm. uh, föreläsare. Um, och jag uh, ska bara passa på att informera också om något av en helt annan karaktär. <laughs> och det är Nordisk Vision som hålls till 4 augusti. Uh, med en lite annan målgrupp kanske. Men det är ju ett sommarläger som Svenskarnas Parti anordnar. Varje... Det överlappar säkert lite grann ändå. Ja, vissa som kan säkert gå på båda. Men gå in på svenskarnasparti.se så finns all information där. Jag behöver inte berätta för er så mycket mer om det. Men där är det är dags att köpa biljetter även dit. Om man vill ha en trevlig helg med kamrater. och man tycker om att ja, vara ute i naturen helt enkelt. Vad gäller identitet, jag ska bara säga att då får man gå in på arktos.com. Um, finns um, äh, identitet.org okay. äh, har äh, information om själva äh, så är det sen äh, har vi här puffat lite för en tävling tidigare, vi har ju från en jättesnäll lyssnare fått tio stycken realisten.se halvårsprenumerationer. Äh, vi har fått in en del äh, jag tror inte att någon av dem riktigt går att genomföra men däremot så har vi en tävling då för att det har kommit många förfrågningar på eh, att vi ska ha någon form av klistermärken och liknande från Radio Frambot för att kunna sprida det även utanför nätet. Så en tävling är helt enkelt eh, ta fram ett förslag på design för klistermärken eh, så kan du dels då vinna en prenumeration på Realisten realisten.se men kanske framförallt få se sin egen design uppsatt runt omkring hela Sverige och kanske även i Berlin. Mm. Så det är inte helt fel. Och för att, um, vi är väl ganska uh, grafiskt handikappade, vi tre tror jag. Mm. <laughs> så det är bättre om någon, någon annan käppar till. Och det vore jättekul om ni kunde komma med förslag. Så sätta ihop ett förslag och uh, maila till radioframmatgmail.com så uh, är ni med i den tävlingen. Jag ska säga det också att uh, vi sänder ju live via realisten.se för den som hör det här i efterhand. Uh, och man måste vara prenumerant för att kunna lyssna live Och nu har vi alltså nått över 600 prenumeranter här i dagarna uh, Det går fort över 500 prenumeranter bara för någon vecka sedan Så um, vi går vidare mot pressstödet som kräver då 1500 prenumeranter um, Då var väl det lagom för ikväll va? Mm. Uh, och tills på måndag så hoppas vi att uh, Magnus är tillbaka Men det ska nog vara, tyvärr varit det väldigt kort varsel här som har varit tvungen att ställa in. Då sände vi alltså måndag den 17 juni 19.30. Så var gärna med då och så säger vi på återhörande så länge.